Діові особи Вознити Граваковський, Горпина Терпалиха. Вдова Старуха. Наталка, дочка її. Петро, коханий Наталки, Микола. Далекий родич Терпалихи. Макогоненко. Виборний села. ДІЯ Перша. Ява Перша. НАТАЛКА. Виходить з хати з відрами на коромислі. Підходить до річки, ставить відра на березі. Підходить на край сцени і задумливо співає: Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться, о, як болить серце, а сльози не ллються, трачу літа в лютім горі й кінця не бачу, тільки тогді і полегша, як нишком поплачу. Не поправлять сльози щастя, серцю легше буде. Хто щасливим був часочок, посмерть не забуде. Єсть же люди, що і моїй завидують долі, Чи щаслива та булинка, що ростеть на полі. Що на полі, що на пісках, без роси на сонці, Тяжко жити без малого і в своїй сторонці. Де ти, милий, чорнобривий, де ти, озовися, Як я бідна, тут горюю, прийди, подивися. Полетіла б я до тебе, та не маю, Що побачив, як без тебе згоря висихаю. До кого я пригорнуся і хто приголубить, коли тепер нема того, який мене любить? Петре, Петре, де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді і горі, і приклинаєш свою долю? Приклинаєш Наталку, що через неї втаряв простанище? А може, забув, що я живу на світі? Ти був бідним, любив мене, і за те потерпів, і мусив мене оставити. Я тебе любила, і тепер люблю». Ми тепер рівня з тобою, і я стала така бідна, як і ти. Вернися до мого серця, нехай глянуть очі мої на тебе ще раз і навіки закриються. Ява друга. Наталка і Возний. Возний. Благодєнственного і мирного пребування в сторону. Удобна і оказія предстала зділати у собі предложення самоті. Наталка, кланяючись, здорові болить, добродію, пане возний. возний. Добродію, добродію, я хотів би, щоб ти звала мене те й то як його, не лише пом'янути мім'ярек. Наталка. Я вас зову так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Возний. «Не осем, галочка, ти то як його хлопочу я, но желаю із медових уст твоїх Слышати умилітільне названня, сообразне моєму чувстві. Послушай!» От юних літ не знав я любові, не ощущав воження в крові, Як вдруг представ Наталки вид ясний, як райський крин, душистий, прекрасний, Утробу всю потряс, кровь взволновалась, душа смеялась. Настал мой час, настал мой час, и сердце все стонет, Как камень дух в почину золотонет. Безмирно, ах, люблю тебя, девицю, Как жадный волк мадую ягницю, Твой предвещает зрак мне жизнь дрожайшу, Для чувств сладчайшу, как с медом мак. Противни мне статут и разделы, Позви і копострах страх надоїли, Насносен мені синхліт весь бумажний, Противан тож і чин мой приважний. ти подай душі смятьонної, моїй письменної, от ти, мой рай, Не в состоянні я поставить на вид тобі Сили моєї. «Когда я имел, ну, те то, як його, столько языков, сколько артикулов в статуті, или сколько за п'ятих в Махдебурском прамі, то і сих не довліло би на восхвалення ліпоти твоїй. Ей-ей, люблю тебе до безконечності!» Наталка. «Бог з вами добродію. що ви говорите? Я річі вашої в толк собі не возьму». Возний. Лукава ж, те то, як його, моя галочка, і добре все розумієш». «Но коли так, я тобі коротенько скажу. Я тебе люблю і женитись на тобі хочу. Наталка, гріх вам над бідною дівкою глумитися. Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я простого роду. Та й по всьому я вам не підпару. Возний. І зложені її в отвітах речах твоїх резоне суть, те й то як його для любові ничтожні». Уязвлюною часторіченою любов'ю серце по всім божеським і чоловічим законам не взирають ні на породу, ні на літа, ні на состояння. Она любов, все те, то як його, рівняють. Рці одно слово, люблю вас, пане возний, і ас вище упом'янутий виконує присягу о вірному і вічному союзі з тобою. Наталка.